Кутряні шапки членам президії «З відстані часу письменницьке царство видається мені таким собі великим лабіринтом, де при кожному можливому виході, за яким бодай трохи мерехтливе світло, стояли з палицями цензори, рівниво відганяючи бажаючих вирватися на волю, заганяючи їх до спільної колони, до стіла, до чарки». Нині ж це середовище, особливо якщо говорити про молодіжне, богемне, нагадує той же мурашник, де захмелені тезеї і не прагнуть шукати будь-якого виходу, де досить знайти такі закрутки, в яких можна зне можна обалдеть. Дивно, це слово ще кілька років тому не сходило з газетних шпальт. Потім, наче втратило актуальне значення, хоча, звичайно, не так. Може, просто... Проповідники балдіння стали підступнішими, обачнішими. І не кажіть, що у молодих літераторів зникло бажання потрапити у співчанський лан, ви. Хоча, звичайно, появилися і альтернативніші організації, і любителі вольної волі. Нас приймали до спілки у січні 1960 року. Мене, Володимира Лучука, Романа Іванничука, ще кількох рвів'ян. Чому саме тільки західників? Бо президія спілки вирішили провести у Львові своє виїзне засідання. Тож заодно і розпланували справу прийому. Все обійшлося добре. Ми готувалися щось там виставити на радощах. Проте до нашого товариства залучили ще одного початківська. Ця. Секретаря Тисменницького райкому партії, автора Нарисев. Про передових трудівників Прикарпаття. Але везиті завалила цю кандидатуру. Нариси слабенькі, мало художні. Після закінчення прийому перерва, і тут Бразицький підходить до Петра Козланюка, до Юрія Мельничука, геть знічевлений і розгублений. Що ж ви, земляки, обіцяли, що все буде гаразд, а мовчали, коли мене прокочували, не захистили то що варті ваші рекомендації?» Ті розводять руками. «Така загальна думка, нічого не попишеш». «А я веде далі бризицький. І частування із собою прихопив, і мішок шапок із нашої фабрики для членів президії. чешуть львівські керівники по тилиці. «Прокол вийшов? Дійсно, хутряні шапки справа серйозна. Наші товариші можуть пригадати, що в ті часи приналежність до... Парт керівної еліти саме й визначалося наявністю пижикової чи ондатрової шапки на голові. Нут її тоже належали до нижчого розряду. Так що, хлопці, переконує Брезицький, варто подумати пошукати виходу із ситуації. Добре, говорять наші керівники. Попробуємо порозумітися з киянами, переконати їх. І дійсно, після перерви знову піднімається щойно вирішене питання. Погорячкували ми, відкилили кандидатуру Віктора Бризицького. А він же з такою любов'ю пише про наших героїв. Так добре знає народ, бажає йому добра, турбується, щоб Прикарпаття квітувало та співало. Тож ми, щойно прийняті літератори, також скористалися з того, бо в секретарській машині випивки та закутки було завантажено ще навіть із певним запасом при спільному бенкеті. На ті часи і припадає Хрущовська реформа, що стосувалася насамперед партійних виборних органів, хоча не тільки партійних. В суті її зводилася до демократичної вимоги поновляти виборні органи новими членами, до заборони посідати будь-кому виборні посади більше двох років, здається, без винятків, чи майже без них. А в нас, у Львівській письменницькій організації, Наспіли перевибори. Відсвітувало старе керівництво. Висувають кандидатуру до нового партбюро. Як і попередні роки, обов'язково першими висувається прізвища Петра Козленюка та Юрія Мельничука. Ні. Першим піднімається Юрій Степанович. Я обирався вже кілька разів підряд. Прошу саму відводу. Що тут щинилося, Боруть слово Ростислав Ратунь, Дмитро Павличко, Злата Каменович... Юрій, Андрій Волощак інші. На таке ми вже не погоджуємося. Ви редактор журналу, депутат Верховної Ради, без вас і паркбюро, не паркбюро. Петро Козланюк також просить самовідводу, бо він у паркбюро від самого закінчення війни, жодного разу не перепочивав час би й чей знати, дати дорогу молодим. Обидва настоюють голосуйте за наш самовідвід. Голосування, звичайно, відкрите, гадаю собі. Просять такі поважні люди, піднімаю їх. Підношу руку, майже ще не один, та ще й мильничок мі... з козланюком. Крітнули вони на мене терпким оком, нічого, головне, що в списках залишився. При таємному голосуванні усамітнююся з бюлетнем, відчуваю якусь незручність. Чого було виступати проти заслужених людей, коли всі за... І хоч я не такий уже їхній друг, як інші, Та все ж обидва ставляться до мене приязно. Тож же Мельничук під час, час від часу друкує мене в жовтні. Звичайно викреслюю когось іншого. Залишаю обох, бо в списку був надлишок. Опускаю свій бюлетень у вурну. Ось підрахована голоси. Комісія розгублена. Не пройшли до педрульоні Мельничук ні Козланюк. Мало того, що не прийшли, провалилися, окрім того же мого голосу ще кілька, та й по всьому. Дивлюся на них, що кричали «Ми без вас не можемо!» І не розумію, а чого вони нічого? Наче так і треба. За традицією, після подібних перевиборів накривається стіл в кабінеті Козленюка для новообраного партійного бюро та співчанських керівників. На цей раз – ні. Порозходилися групами – Більшість попростувала до тієї чи іншої кнайпи. Я з Юлієм Малярським та Дмитром Малякевичем завернули в тихеньке місце напротив народного готелю. Щось замовляємо випити і закусити. Частіше на закуску просили дешевої тюльки. Більше виходило. Коли це заходить Юрій Мельничук? Не сам. А от не можу пригадати, з ким це він був. Може до нас... Вони погоджуються, беруть уже трошки розкішнішого, ніж на нашому столі. Уже коли трохи постояли, поговорилися, а до я, до Юрія Мельничука. Вибачайте, мовляв, що я підтримав ваш самовідвід, бо ви ж просили. А при таємному голосуванні я був за вас. Глипнув на мене Юрій Мельничук. Микола, та ж я бачу, що ти наївний, ніякий не політик. «Адже оті мої ліпші друзі!» Через кільканадцять днів уже геть випадково здибалися ми із Юрієм Степановичем неподалік від видавництва. Бере він мене з під руку, завертаю в бік від попереднього курсу. «Микола, тут близько як найпа, зайдіть!» «Що ж, заходимо!» «Я випереджаю Мельничука. Простую до шинквасу, думці перераховуючи, чи ж вистачить у мене на каву з коньяком!» коли замовити по сто. Мельничок понад моєю головою до буфетниці. Розкуркуй нам пляшку. Вто гадаю, як же я розплачуся. А воно якось так вийшло, що сплатити не треба було. Постояли, поговорили, буфетниця підставляє нову пляшку. Не зрозумів я, що то в нього був тут за кредит. Зрозумів лише, що близьких друзів у гордого редактора немає. Та й видно не тільки у цьому середовищі. Є лишень початківці, як ото -от любили тоді жартувати. І знову ще одні вибори. На цей раз у Києві. Власне, перевибори правління спілки письменників та його голови. Я далега чергового письменницького з'їзду. Пригадую попередній з'їзд, коли така процедура звелася до простої формальності. Не було гідної альтернативи Олесеві Гончару. Відразу ж після його звітної доповіді стало ясно, що він і надалі буде очолювати письменницький колектив ще принаймні на чотири роки. Коли ж ні, піднімається Олесь Гончар, прошу мене не обирати, даю самовідвід. Я й так уже довго головою. І тут наш людський варіант. Всі кричать, що без нього не можемо, бо справді, як би тепер не прагнути очолити. Очорнити ім'я Олеся Гончара деякі борці невідомо за яку справедливість саморекламовані генії, а в тих умовах саме Гончар зробив неймовірно багато на терені утвердження авторитету друкованого слова, розвитку української мови, культури. Щось неймовірне. Більше години переконували всією президією Олеся Гончара бути головою, і в четверте він затягся. Ні та й ні. Виходимо на вулицю, Біля мене наш Микола Романченко. Ти куди збираєшся? То оце з пересердя випив би щось. Он там групуються київські колеги, вони мені підморгували. Може, поїдеш зі мною? Михайло Стельмах запрошує на підвечірок, а мені самому не хочеться, бо він аж надто стриманий, Одвох нам буде зручніше. Щось не віриться, щоб славновідомий Михайло Стельмах запрошував нашого Романченка до себе в гостину то й такий же і ленінський лауреат, і депутат, і все інше. А Романченка направили в літературу як полковника прикордонних військ для політичного підсилення. Тримається на такому собі рівні. Не віриш? Справді пішли? На мій подив, Михайло Панасович приймає нашого Миколу Романченка як найріднішого. І мене вже заодно. Маленький столик на широкій лоджії, перлина степу щойно з холодильника – Потім друга, помиспраги та заведені. Канапки з ікрою, оситриною, ще щось дороге та делікатесне. Виявляється, наш Роменченко вивозив тяжко пораненого стельмаха з поля бою. Болото на Львівщині, десь під Жовквою. І коли б не Роменченко, то як би ще могло повернутися, та й чи вижив би без нагальної допомоги. Хвалю його, Роман, кров людська не водиться, правду і кривду. Вони друкувалися в нашому жовтні. До того ж ми іще телепостановку здійснили. Я був редактором, добре пройшла. А от велика рідня, мені не дуже сподобалося, роблю якесь зауваження. Скривився Михайло Панасович. Там також є гарні сторінки, переконує. Але що з мене візьмеш? Я не політик. Тим часом вияснилося, що Романченко ще до того з кимось заскакував до буфету, а вже коли його трохи розбере, він норовить перейти на польську мову. Коли вже аж занадто, то й на німецьку. Дещо з того знав. Стерьмахові це дуже добре сподобалося. Більше нічого із холодильника не дістає. Проводить нас до дверей. Повертаємося до готелю, але Ромаченкові гвал треба виговоритися, бо щось наче знає. Я не дуже великий прихвильник захмелених откровень. Хочу до свого номера, в самотину. Я ж знаю, що ти хочеш сказати, і ти знаєш. Е-ні, перебиває. Звідки ти можеш знати, чому Гончар сьогодні відмовився від головування? То така посада, від якої запросто ніхто не відмовляється. Влада є влада. Того ніхто не знає. А я знаю, бо вчора заходив до давніх друзів. Ну, служив із ними». Я ж полковник прикордонних військ, а це ж такі самі війська. Виходить таке, перед самим з'їздом запрошують Олеся Тарентійовича до партійного секретаря. Високе начальство хоче порадитися, як проводити з'їзд, хто буде наступним головою. Ну кого виберуть письменники, то і буде. Не зовсім так, відповідає Гончаревій. Та й показують йому районну газетку окупаційних часів, а в ній надрукований вірш, такий собі, наче безвинний. «Вам відомо, хто автор, запитуйте?» «Так, що бачите?» Вийшов гончар із того кабінета із уже готовою відмовою. І як його на зборах президії не переконували, марно, передав головування у руки тих, кому і на той час не варто було передавати. «Іще, – продовжує Романченко – Показували мені дещо. Показували фотографію окупаційних часів, а на ній наш Григорій Тютюнник у якійсь невизначеній формі. Він же партизанив, заперечує Романченкові. Це ж відомо. І кулю під серце дістав, від чого пішов із світу цього, ледь проживши сороківку. Так-то так, резюмує Романченко. Але ж то форма була. І переходить на польську. Ще кілька слів про наш недавній письменницький з'їзд, про перевибори правління. Уже і перебудова, і гласність, уже і Чорнобиль, і державність на порі. А в списку претендентів до президії набхано багато невартих того. Сія з бюлетнем на балконі розмірковою, кого викреслити, кого залишити. Дивлюсь, внизу в куточку примостився Іван Трач, також над своїм бюлетнем. І так викреслює, наче косацькою шаблею рубає. З розмаху. А мені здається, чи не всіх підряд. Пізніше я підійшов до нього, пожартував. Сміється. Що ти, Миколо? Декого залишив? Тепер у нас знову болять голови від тих безкінечних виборних альтернатив. Від безлічі партій та лідерів. Одномасних кандидатів у депутати з майже тотожними програмами чи їх також викресливо всіх підряд, наче шаблею рубати. Хоча цю розмову я зачитав і зачинав від хутряних шапок. Чи ті даровані із тисмениці, хоч комусь нагоріли, чи тоді, чи хоч нині. Закінчен написаною ще в ті часи фрашкою. Пересвідчується кожне, хто захоче дослідить. Шапка – Чим вона дорожча, тим частіше не горить.